Ми б помовчали, але пружинний риб за дверей змушував балакати. Дивувало, так дивувало те, що не він прагнув її, а вона його. Ну, вона ж із гуми, пояснив Коша. Із пластику, виправив я, бо завжди прагнув точності. Мармурово це було... Ні, це бувало. Не кожна зима зимня. Особливо зимова, особливо в парку Котляревського, де гілок густо, що на алеях безсніжно. Оце, промимрив Льопа, тут не вистачить. Не може бути, я поліз до кишені, бо там ще було. Льопа скривився на мене. Я про скульптуру. «Тут, якщо зібрати увесь сніг, то не буде і напутня скульптуру». Ми ляпнулися на лавочку. Вона була хороша, бо прохолодна. «Сиди собі, доки не змерзнеш». Пороша, увібравши усе місячне сяєво, тепер віддавала його повільно. Я не хотів дивитися. «На видавництво «Веселка», бо воно зарубало дві мої книжки, ілюстрації їм були не такі. Тому я вперся у величного кумира, оповитого своїми безсмертними персонажами. Цієї миті вітер гуйднув гілля, тіні побігли долом, земля гуйднулася так, що ми мало не впали з лавки так, що пригадалося шлунком усе випите. Однак гілки ущухли в тихомируший парк». Я тоді помітив дивну річ. Колихнулося тоді все навколо, окрім монумента. Еге, уміли будувати, кивнув я на нього. Льопа ображено принишк. Я кажу, кивнув я на Котляревського, гарне, еге. Ви графіки, затаврував Льопа, бачите лише зовнішнє, а ми, скульптори, володіємо більшим. «Об'ємом?» Льопа зневажливо зітхнув, так що мережу тіни виднулося знов, і хутко вчепився поглядом у пам'ятника, аби не вкаламутилося усередині усе сьогоднішнє меню. «Вам добре винувати у мене далі, Льопа. Ви можете беником на обгортковому папері малювати, або взяв вуглину, взяв стіну і твори, а мені...» Я навіть путнього гіпсу дістати не можу. Глини. Навіть її. Ти знаєш, скільки коштує зараз глина? Я не відповів, бо і сам не знав. І це на Україні. З усиллям не вимитяковся він. Де глини 70% світового запасу. Так промовисто це в нього зірвалося, що я на мить уявив і побачив монумент Котляревському з тієї усієї глини. А потім, мимоволі, задерши голову побачив лише високе місячне світло. Запанувала мовчанка, аж вчилася, як ген за видавництвом «Веселка» скромно нявкнув кіт. Самотньо так, наче скульптор, позбавлений глини. «Дістай мені мармуру», – заволав Льопа, – «і я покажу тобі, що таке мистецтво» що я ж озирнувся навколо, але нічого мармурового, окрім снігу, не побачив. Він перехопив мій погляд і теж втупився. І було куди. Місячні іскри зробили його тим, на що жоден мармур не здатний. «Ну от», – сказав Льопа і нахилився туди, де не було тіні. Збалансувавши між... П'яністю і тверезістю він не впав, а зачерпнув пригорщу марева. Якщо мнеш його руками, він стає неначе камінь. Мало не бовкнув я, але мене зупинив погляд льопин, яким він вбирав фактуру снігу, доти, доки погляд його не став сніговим. Серьога крижаним голосом видихнув він, нагрібай. Легко таке було сказати, особливо зважаючи на те, що ліпив він швидше за Воропая, колишнього легендарного чемпіона України з скульптуризму. Несучи чергового оберемка, я бачив нові деталі витвору. Отак пофазно поставала мавка. Лише у пальтичку вона прилинула до лавчини